Da na mestu ravnom I mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda i sve judeje Jerusalima iz primorja Tirskog i Sidonskog, koji dođoše da ga slušaju i da se isceljuju od svojih bolesti i koje su mučili nečisti duhovi i isceljivaku se. I sad narod tražaše da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila i izceljivaše ih sve. I on, podignuši oči svoje, na učenike svoje govoraše. Blaženi si romašni, jer je vaše carstvo Božije. Blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasvititi. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmejati. Blaženi ste kad vas ljudi omrznu, i kad odbace i osramote, i razglase ime vaše kao zlo zbog sina čovečjega. Radojte se u onaj dan igrajte, jer gle, velika je plata vaša naša. ime Oca i Sina i Svetoga Nuha. Nije slučajno, braćni sestre, što praznik Svetog Oca našeg Nikolaja slavimo u ove dane. U ove dane koji nas privode i prinose onom drugom, velikom danom Danu od koga svjetlost primiše i svi naredni dani, pa i dan kad je sveti Nikolaj rođen, i dani u kojima je on živio i dušu svoju svjetlošću tog dana prožeo, obasjao i osveštao, pa neka oguča i zrak, Upravo tog sunca koje obasje taj dan ka kome idemo, evo donosi i do nas i u ovo naše vrijeme. Dakle, zrak koji govori o suncu i koji silu i svjetlost i svetost prima od svjetlosti. Zato je vrgo važno, braćo i sestre, da povežemo stvari, da povežemo običnosti, da povezujemo praznike. Zato je praznik svetog Nikolaja i postavljen ovdje negdje na sredini božičnog posta. Vrgo mudro, braćo i sestre, i ne bez promisla Božije. Nemojmo ni da pomislimo, braćo i sestre, Da se to ime eto tako kotrljalo, da se taj praznik tako kotrljao i eto odjednom stao na današnji dan. Zaglavio se u nizu dana, pa eto mi slavimo baš u ovo vrijedno. Slučajno ne braći se po velikoj premudrosti i promislu Božije, Slavimo svetog Nikolaja upravo na današnji dan. I on nas kao neki Jovan Pretečan privodi vitvejemu, privodi braće i sestre velikom prazniku rođenja Božije. A zašto je to tako važno i zašto baš sveti Nikolaj? Našem narodu vrlo poznat svetitelj, istina, iako ga mnogi slave, iako gotovo da nema čovjeka da ne zna za njegovo ime, ipak, zvuči čudesno i čudno i jeste tako, vrlo malo ljudi danas zna u kome se radi i ko stoji za tog imena i zašto je to ime, tako važno, tako veliko, tako uzvišeno. Iza tog imena, braće i sestre, stoji ličnost sveta, ličnost sveti Vladika, naše svete crkve. Ličnost koja je bilo otkriven duhom sveti, Da u jaslama vitlejenskim, jaslama kojima ćemo se i mi pokloniti kroz koji dan, ne leži obično dijete, obično novorođenče, da ne leži dijete koje je od čovjeka začeto od ljudskog sjemena. Nego da u tim jasvama leži sam Bog. Začet od duha svetoga i marije djeve. I kao čovjek leži u jasvama, kao dijete, kao novorođenča. Pritom tom, braće i sestre, važno da naglasimo... Jer i ovako izgubi smo ogromno vrijeme, evo nas zahvati veliko bezumlje i veliko udilu, i velike boveštine, i veliko neznanje, i evo malo po malo i opet i opet se odričujemo vjere pravoslavne. Nije nam bilo dovoljno što smo dojuče pljuvali na sveštenike, što smo prenosili bak suzni, Jedan drugom, kad ga vidimo, što smo se sprdali sa crkvom, što smo je rušili, što smo beslovesne u crkvu uvodili. Mada, kad bolje pogledamo, bolje je i beslovesno u crkvi nego ono koje je slovesno pa palo ispod beslovesne. Bolja je krava u crkvi, braće i sestre, Nego čovjek koji se demonu poklonio. Bolja i nečistoća beslovesnih životinja u hramu. Nego nečiste misli slovesnih ljudi koji se Bogu, Bog, demonu pokloniše i demonu misle i žele i rade. Zato je Bog po dubokim svojim sudovima. I promisl u jedno vrijeme zaista odlučuje da je bolje da u hramovima ne budu takvi ljudi, pa nek budu i razvaljani. Ali evo danas, braćo i sestre, milost Božja ponovo daje šansu, ponovo dobismo hramove, ponovo se služe sve te službe, ponovo se praznici praznuju. Ali mnogo je važno, braće i sestre, da u svemu tome prepoznamo korijen, suštinu, izvor i ishodište naše crkve, naših praznika, naših svetitelja. I da naučimo kako se, braće i sestre, ako hoćemo, živi u crkvi i kakav čovek treba da bude kako da razmišlja kako da živi i radi ako hoće da bude pravoslavan ako hoće Boga na pravi način da proslavlja onako kako priliči Bog jer vidite braći i sese, nije lako Boga proslavljati nije lako kod svetog Jovana vestričnika ostalo je zapisan u njegovoj čuvenoj vestrici da čovjek kad stane na molitvu da se pomovi velikom i strašnom Bogu. Bogu spredružitelju, Bogu koji će suditi i živima i mrtvima, Bogu koji je sve sazdao braću i sestra. Bogu koji je čovjeka koji je odpao od njega krvlju svojom i smrću svojom podigao. Dakle, kad čovjek stane takvom Bogu da se mogi, potrebna je velika pažnja, potrebanje braća i sestre i strah. Pa kaže Sveti Jovan da ljudi koji se move Bogu, ne marano, rasijano, ne rasijano u smislu borbe, pa se čovjek bori sa svojim mislima, ne želeće da bude rasijan nego kad ulazi u crkvu, kao što se često dešava na pola liturgije, kad ulazi u hram, škripeći kesama dok liturgija traje, iznoseći slavski kovač, remeteći svešteni mir svetog hrama, počela sveta liturgija, mi ulazimo posle 20 minuta, pola sata, sata, Velo često dolazimo i pred sam kraj svetle liturgije noseći svoj slavski kolač. Sveti Jovan Vesič, kaže da anđeli božji ćipeaju takve molitve. Čim ih sađu iz usta, ćipeju ih na sitne komadiće i bacaju tom čoveku u uretac, ne dozvoljavajući da takva molitva, takvo ponašanje možemo slobodno reći, takav bezobrazorog bude prinesen na prestoji žrtvenik velikog i trisvetog Boga. Gusti filteri angela, braći i sestri, ne dozvoljavaju da se čovek tako njihovom calu Зато Zato je mnogo važno da znamo sa kim imamo posla, braći i sestri. A Sveti Nikolaj je dobro znao. Njemu je Duhom Svetim bilo otkriveno sa kim ima posla. I on i čitav ljudski rod. Znao je, braće i sestre, da čovjeku nema posla do posla sa živim i ovopločenim i rođenim Bogom. Svaki posao koji radimo, A ne radimo sa njim, braći i sestri, to je propao posao. To je propala stvar i tu plate neće biti. Svako sabiranje izvan crkve i bez Boga je rasipanje, braći i sestri, i čist i siguran gubitak. Zato je Sveti Nikolaj vrlo rano, blagodaću duha svetu osjetio da je ova ploćeni Bog, Boga čovjek, Isus Hristos rođen u Vitlejemu od presvete mladičice naše bogorodice, vrlo važan, braćo i sesto, i da bez njega života nema ni njemu, niti bilo kom drugom. I zato je svo svoje biće predao njemu kao vrlo mladom čovjeku. U žitiju piše da se uopšte nije zanimao onim besmisljenim zabavama koje su svojstvene mladom svijetu. Ti razgovori ga nisu interesovali. Te zabave, igre, to ga nije interesovalo. Bio je u Dubljen u sveto pismo i izlučavao riječi Božije. Naslađivao se lagodaću koje je u riječima Boži brađe i sese. I kao prvo blad projavljivao crte starog, mislimo u smislu mudrosti starog čovjeka, mladih starac bih. A centar brađe i sestri, oko koga se njegova mudrost okretaja i iz koga ishodila, jesu jasle bitlejemski. Bog upelena. I kasnije kao episkop, jer sveti Nikolaj, treba to naglašavati jer ko zna kako ljudi doživljavaju svetog Nikolaja, mi u crkvi drugo često pravimo strašnu grešku misleći da narod zna ko je sveti Nikolaj. A nažalost, dobar dio, najveći dio naroda nema pojma ko je bio sveti Nikolaj. Sveti Nikolaj, broći i sese, bio je monak, bio je episkop Svete crke apostolske, Bogatika, sa svojom eparhijom, sa svojom pastom, sa svojim hramovim, sa svojim sveštenstvom, sa svojim džakonima, sa svojim vjernim narodom. Služio liturgiju, broći i sese, kao što se danas radi u našoj Svetloj crke praznovao praznike, postio postov, onako kako je danas crkva živi i vjeruje, tako je živio, vjerovao i učio narod sveti Vladika Nikolaj, čudotvorac. I ono što je važno naglašavati i danas i uvijek, jeste to da je revnovao za apostolska predanje. Bio je revnostni čuvarni, otkrovenja Božih. A centralno otkrovenje, brađe i sestre, ili sam temelj naše vjere, jeste vjera u ovaproćenje Božije. Dakle, vjera da je Bog postao čovjek. Da se rodio u konkretnom gradu Vitlejemu određenoj pećini posebnim jaslama treba da znate i to da se mjesto rođenja Boga čovjeka Isusa Hrista i danas nalazi u gradu Vitlejena i da je posjećeno to je velika svetinja braće i sestre i tamo se svakog dana mnogo ljudi klanja i cijeliva mjesto gdje se Bog rodio i na tom mjestu gore mnoga kandila i iznad tog mjesta se na časnoj trpezi svakodnevno služi sveta i božanstvena liturgija. I dana se služi i svakog dana. Dakle, to mjesto nije izbrisano, braćo i sestri. Ono postoji i kogod hoće može, može da podijelje se pokloniti. A to mjesto je važno zato što se tu rodio Bog, braće, se ova protio. Pazite, vrlo važno naglašavati. Jer naš Bog, on je jedinorodni sin Boži, od Otca rođen prije svih vijekova, od Otca bez majke. Prije svih vijekova, prije vremena. To je mnogo važno da naglasimo. Zašto? Da bismo izbjegli opasnu zabudu i zamku. Da se Bog rodio u vitvejemu, da je tada počeo da postoji. Da mu je počete, početak, ne braći i seste. On je rođen od oca prije vremeni, prije nego što je vrijeme počeo. A u vitvejemu se, ova protiv, braći i seste, rodio kao čovjek. Onaj koji u vječnosti postoji i u vječnosti je rođen od oca... U vitlejemu je počeo, braću i sestre, da postoji, uslovno govorimo, pazimo dobro, kao čovjek. Zato je mnogo važan taj izraz oba plotio. Dakle, vječni Bog primio plot. I prirodi ljudskoj čovječijoj dao, braću i sestre, silu božanstva. To je tako velik događaj, tako strašan, tako uzvišen događaj. Do te mjere uzvišu da kogod ima pameti, zdrave, kogod uma, sve druge stvari, svi drugi događaji su neuporedilo ispod tog događaja, do mjere beznačajnosti. I sveti Nikolaj kao vrlo mlad osjetio je važnost tog događaja, događaj koji se odigrao i zbog njega lično. I kao čovjek, kao mladić, nije htio da propusti tu mogućnost igrajući se, gubeći vrijeme, rasipajući pažnju, nerove, snar, godine, pamet, na izučavanje ko zna kakvih gluposti. Nego se savustremio ka toj istini i počeo, braći i sestre, da se pričešćuje... Silom Božijom, da se pričešćuje tijelom i krovlju ova pločanog Boga, da sluša njegove riječi, da ih čita, da ih izučava i da se trudi da živi po njima, braćo i sest, da živi po vodi Božije. To je velika mogućnost. Mi danas bježimo od Boga, kao će ovo imali. Crkva kaže, ajmo da postimo Ми сви идеж своку на svoju страв. Црква каже: "Ајмо на литургију." Ми сви идеж своку на svoju страв. Јеви, ми се дигнемо каменом на цркву. Црква каже: "Не можете тако да се живи. То је гљив, то је пруд, то је разга, то је смрт, то је сребро љубље, то је гордост, то је гнев, то је осуђивање. Не можете." Кажемо црква каже: "Мисимо Бог говори. Mi svi nađemo se uvrijedljeni ljudi i svi bježi svako na svoju stranu. Džavo imani, braće i seste, umjesto da trčimo ka gospodu, ka svjetlosti, ka sili, ka svetlosti, ka zdravu, ka oću, mi bježimo, braće i seste. To je znak džavoimanosti, jer samo džavo i ljudi koji žive pod džavoljoj volji, I djavolskom nagoru bježe od Boga, bježe od crkve. A oni koji su poprilično djavolom obuzeti, nasrću na crkvu. Ali, treba da znamo da djavol ne nasrće, nego i gura braće i sestre na oštricu makša. Gura ih zna da je to sigurna pogibija. Zato znajte da svi koji ustaju na crkvu, Jesu najviše prevareni, jer i sam djavog ura savitice u bezda pogibije. Znajte, braćo i seste, da i one koji se odriču vjeru, koji se odriču crkve, koji se odriču time što ne žive po zapovestima Božijim i po pravilima naše crkve i po predanju, takođe su gurnuti savitice i samo pokajanjem mogu da se vrate ali vratiti se braće i sestre živjeti u crkvi moguće je samo na jedan način zapamtimo to samo na jedan način svi drugi pokušaj braće i sestre kojih nije malo ima ih mnogo mnogo mnogo mnogo obrika pobožnosti mnogo obrika pod navodnicima pravoslavnosti. To je sve braći i sve suje vjerije koje se graniče sa otvorenim paganizmom. Dakle, u crkvi Božjoj, apostolskoj pravoslavnoj, moguće živjeti samo na jedan način. A to je način svetog Nikolaja. Dakle, da vjelujemo da je u rođen Bog, da se ova protio, da su u jasvama vitlejemskih, braćoj sese, da riznice, božanske riznice, blagodati duha svetu, i da to dijete koje će porasti, pustati i stati na noge, i početi da propovjeda, da hodi zemljom, da govori, da isceluje, da upozorava, braćoj sese, i da prijeti To dijete koje će kao čovjek postradati, biti prognano, išibano, popljuvano, raspeto, da je taj čovjek sam sin Boži. I to je sad vrlo važan trenutak. Jedino rodni sin Boži, braći i sestre, koji je ravno častan Otcu i Duhu Svetom. Ravno častan i saprestovan i savječan dakle ravne časti sa Bogom Otcem i Bogom Duhom Svetim. Zašto ovo naglašava? Zato što je Sveti Nikolaj Mirilikijski braćo i sestre na prvom vaseljenskom saboru na kome se raspravljalo baš po tom pitanju da li je Gospod Isus Hristos ravne časti sa Bogom Otcem ili je ispod njega i sveti oci prvog vaseljenskog sabora jednoglasno su ustali protiv te obmane i te laži koju je bezumni Arije bezumni prokveti Arije ugurao pokušao da ugura i sad nešto je važno a vezano je za svetog Nikolaja a zašto ovo naglašavamo reći ćemo. Sveti Nikolaj, braćo i sestri, koji je bio učesnik i jedan od 318 svetih otaca Prvog vasredenskog sabora, prišao je Ari. Pazite, Ari je bio sveštenik, nije bio neko sa uvice sveštenik, vrlo obrazovan, vrlo inteligentan sveštenik, koji je ja jadno zabavio crku tog vremena. Prišao mu je sveti Nikolaj i opalio braće i sestre šamar, zalijepio šamarčinu, kako bi mi to rekli, prešao mu desnicom, desnicom kojom je blagosiljao narod kao vladika, njega nije blagoslovio, nego o šamari. Udario ga po ustima koje su huljile na Boga, odnosno na sina Božije. Ako huli na sina, taj i na oca huli i na duha svetoga, jer je ravno časta. Zato je mnogo važno, braćo i sve, ako već svaimo svetog Nikolaja, ako smo već u crke Božije, da znamo da crkva od nas traži ako hoćemo da nam da. Ona traži od nas čistu vjeru. Vidite, to više niko ne traži. Možemo da vjerujemo kako god hoćemo, možemo i da ne vjerujemo, ali pazite, to u pravoslovnoj crpi neće proći i nikad nije mogo da prođe. Mi ne moramo biti u njoj, možemo da vjerujemo, možemo da se klanjamo kome god hoćemo i vrlo često smo se odricali vjeriti. Ali, ako hoćemo da budemo u pravoslovnoj crpi, ako hoćemo da primimo silu svetoga Nikolaja, svetoga Vasilija Ostroškog, svetoga Sala, svetih apostola, svetoga Spiridona, svih svetih otaca, moramo, braći i sest, da vjerujemo tačno. A tačna vjera je apostolska vjera, svetootačka vjera, u to da je Sin Boži, Gospod Isus Hristos, ovaproćeni Bog, dakle, i savršeni Bog i savršeni čovjek koji je jedino rodni sin Boži i Boga Otca, od njega rođe, ali ravne časti sa njim, sa prestovan i sa vječan, sa bespočetan, jedno suštan Otcu, jedna je suština sa Otcem. To je, braći srste, mnogo, mnogo, mnogo važno. Sveti Nikolaj i dan danas nevidljivim šamarima, šamara sve one koji ne poštuju Sina Božijeg onako kako treba i priliče. Zato, mnogo važno, braću i sese, da znamo sa kim imamo posla. Sveti Nikolaj, on nas traži da crkvu Božiju, apostolsku pravoslavu, prepoznajemo kao tijelo Božije. Prepoznajemo, braću i sese, kao prisutstvo samog Boga. Pazite ovo, naglašavamo, jer postoji samo, da kažemo, malo odstupanje i mi smo već u velikom problemu. Ako ne prepoznajemo u crkvi pravoslavnoj živog i prisutnog Boga, onog koji je rođen u Vitleje, onog kome se sveti Nikolaj klanjao i kome je u crkvi služio braćo i sese i koga je crkva oblikovala od njegovala. Koji je pogod crkve ili stup crkve, kako ga nazivamo svetim himnama i pjesmama, u njegovom svetom bogosluženju, stup crkve. Dakle, mnogo je važno da crkvi kao takvoj pristupa. A da li pristupamo, braćo i sestre? Da li mi crku poštojemo kao tijelo Božije? Da li se odnosimo prema njoj kao prema tijelu samoga Boga čovjeka, sina Božijeg? Ne, braće i sest. Izuzetno mali broj ljudi, svega jedna mala šačica ljudi, danas crku poštuje onako kako treba, ili se makar trudi da do toga dođe. Ogloman dio naroda pojma nema. Takvo grupiranje takvi promašani poteze, tako nedolično poštovanje svetinje, da je možda bolje i nepoštovati. Zato, treba, braći i sese, ako hoćemo da osjetimo silu Božiju, ako hoćemo da osjetimo silu crkve, a ta sila, braći i sese, ravna je onoj sili koju smo danas čuli u Svetom Evanđelju. Sili Božijoj, Sili Boga, oko koga se ogromno mnoštvo naroda sakupilo i svi pritica u njemu i kaže se i tražaku da ga se dotakle, jer iz njega izlažaše sila i sjedivaše ih sve. Mislimo li mi, braće i sestre, da u crkvi nema više te sile, da je preslušila, da je nema, da je Bog ostario, zanemoćao Da ne može više. Ne, braće i sestre. Nego naša vjera je pogrešna, kriva. Mi ne poštojemo crku kako treba. To, je, to se odmah vidi. Vidimo i mi danas, braće i sestre, kako mi dolazimo na svete liturgije. Ne. To nije poštovanje Božije. Tako se Bog ne poštuje. Ovo je, braće i sestre, trpljenje Božije. Nemojmo da nazivamo pobožnost. Ova naša pobožnost Nije to ono što se Bogu prinosi. Ovo je milost Božja, trpljenje Božje, braće i srste. Ovo što se nama daje. A malo je ko od nas oboža na pravoslava način. Ali postoji mogućnost i evo prilika. Evo ga sveti Nikolaj, koji na svojim životom, svetim životom, svetim učenjem, svetim djelima, uči kako se pravoslavno živi i pravoslavno vjeruje. I ako budemo poslušni njegovom učenju, osjetit ćemo, braće i sestre, i mi silu crkva, osjetit ćemo silu Božiju, osjetit ćemo silu blagodati Božije. I onda će sve biti drugačije, sve će biti bolje, braće i sestre. Svima nam, i lično, i zajednici. Zato neka bi dao sveti vladika Nikolaj, da se otrijeznimo, da se trgnemo, da nismo ovako misleni, da znamo, braće i sase, da Bog mnogo daje, sebe daje, ali od nas sa punim pravom traži da ga ispovjedamo, da ga poštojemo onako kako ga je poštoval sveti Nikolaj, i sveti apostol je onako kako se on braće i sestre otkrio kao trosunčani bog jedna jedne suštine a tri ipostas da ga poštemo kao oca koji sina ima i rađa i koji nas duhom svetim osveštava duhom svetim koji od oca ishodi a sino nam se daje gospodom Isusom Hristom nam se daje i davši nam duha svetoga mir u Bogo čovjeku, mi u vitlejemu, mi u pećini, mi u jasvama, mi u tom djetetu ne vidimo običnog čovjeka, nego rođenog Boga, braće i sestre. Rođenog nas radi. A rođen i ovde je prisutan tijelom i krvom. Vitlejem, braće i sestre, Ovdje je vitvej. Zašto? Zato što je ovdje onaj koji je osveštao vitve svojim rođenjem u njemu. Ovdje je Jerusalim, braći se. Zašto? Zato što je ovdje onaj koji je osveštao prazan Jerusalimski grob. Ovdje je tijelom i krvom. Zato svi koji smo se sabrali, mi smo ispoštovani i počastvani braći i sestre prisustvom Boži sve nas Bog gleda ali kakvi smo mi braći i sestre imali šta Bog da vidi danas ovdje na nama kako su naše srce kako su naše misli kakva je naša volja gdje je blagodarnost gdje je zakvalnost gdje je trpljenje gdje je vjera gdje su misli njemu posvećene gdje je želja koja hoće da tvori i da bude po njegovoj volji gdje je srce koje samo njega ljubi i koje njemu predaje vrlo malo i vrlo rijetko i kako je Bog braće i sestre kad nas gleda takve ogromne polu da nebogost sebične samoljublje spremne da izdaju i da prevare zbog sitnih ponuda i da se lovimo na sitne mamce. Zato neka pomogne svete Nikolaj svima nama braće i sestre da ostanemo vjerni zavijetu Božijem, da ostanemo vjerni zavijetima svetoga hrštenja, da ostanemo vjerni našoj svetoj apostoli svoj pravoslavnoj vjeri i da poštojemo нашу свету цирву овапроченно Бога родог увітвеmu od пресвете богородice, а у ječnosti od отca безпоčeтног. А нам на духом светим открено. Т и славimo исповведdamo, ka от троjcu jednosлушну животворну i ne rasgari mu. I sada, daj Bože, i sutro i uveče, i uveče, amin.